Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah was salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala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 si pasoj e mos frikës në Allahut Azogjel, dhe si pasoj e shumë rëthanave dhe shkacheve tjera që kemi folë për to. Pavarësisht që ka i shka këtën këtë dukuri, ajo që e rëndësishme është se janë të shëmtuara dhe janë të rëzikshme, dhe vazhdimisht e rëzikojnë shqoqërin. Kur flitit për dukurit negative, njerëzve si kur që si e kemi përmendër që si ku në ruar, zakone sht u shkëmendja tek një numër i caktuar dukurish dhe mendon se këtu është ajo që quhet dukuri negative, sikurse është alkoholi, procesioni bigjozi, vrosia, ekstermal. Mir po nemi duke fol, do të thotë që sa ko për disa dukuri negative që janë të shëmtuara, janë të rrezikshme. Si është fatkeqësisht ju gjithmonë njerëzve u shkon mendja dhe e kanë parasysh se edhe kjo është dukuri negative. Andaj dukuria e rradhës do të flasim për të sonë të mele në Allah të madhruar, është një dukuri që fatkeqësisht është e prëhapur, më dhe shumë e prëhapur. Dhe edhe kjo dukuri nuk është një kategori, i ka disa kategori, por të gjitha këto kategori janë të shëmtuara. A thuavoll për cilën dukuri bëhet fjalë?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 Kur të, po të ka ndihmuar, kur të ka furizuar që ta fitosh këtë që ke, Allahu xhalleu ala. Po ai që ta ka dhënë kët, ai po thotë ndihmoj e kti. Jep ezakatin. Jep ezakatin e pasurisë tënde. Ja, po mësh, ja po sa ka nga ai që Allahu të ka dhënë. Allahu xhalleu ala ta ston pasurinë. E bekon Allahu pasurinë. E ston riskun. Gjithë këto Allahu e kë garantuar për to, po fat të kësh njerëzit nuk kanë siguri.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 Në momentin kur të arrin kjo pasuri në destinacionin e caktuar, ne me automatizëm do të derdhë me konton tënde 20% të asaj që ti ke dhënë 2%. Kush nuk e apron këtë marrëveshje? I person komendant mirë për Bankën Podora. Kjo është një një bankë me me me me me Erman me nam të madh, ka para im dihman kanë thënë, kanë garantuar që mi marr vesh. Dhe i besan, dhe hapësut nuk hezitan, ma dje vrapan, ma dje ndjet i privilegjuar që banka atë e ka përzidh, që të fitan nga kjo mundësi e shtimit e pasurisë. Ndërsa, kër Allah u gja lehu ala, thëtë, mendhen ledhi ju kridu Allah e kërdhen hësënen, fe ju dhaifahu lehu adhafen këthira. Kush është aj që japë Allah u të bërqë? Allah u li bërqë? Jo, Allah nuk i dohet bërqë e onë.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 Ma dhe Allahu thët, këtë bërqë Allah ja këthen shumë fish, kamat është ndaluar, në këtë bot është ndaluar, kuj do qoftë, jepësh dhe të euro që a ti këthen pësumit, haram është kjo, kjo kamat, e ndalu më është, dhe së në raport me Allah në gjellë lewale është e lejuar. Allah dhe të jepën një, jep ti këthej 700 fish. Prap njerës hezitojnë, prap njerës hamendën, prap njerës nuk besojnë kështë në kulm të mendimit mirë për Alon Gjellewala. Me gjithë varfrinë që e kështë, situatën ekonomikë të rëndë që e kështë, që kalëndën e për te, me gjithë këtë, a ishtë, radiallahu ta'ala, anë hë thotë shpenzante, na të kuptim ndihmanët e ndihman të, të tjërët, si kur që japë dikur që s'ka frikë farin nga fukar lëku. Hëpsa e ishte veti varfrinë. Ipëte. Pa, pa u hamenë, pa, pa kalkuluar, se më zvolë, Jo nga se dinte se Allah u Gjellewale i ka garantuar se ja kompenzan. Përndaj, mendimi i kesh për Allah u Gjellewale të bën frikacak, të bën kopratës. Mendimi i kesh për Allah u Gjellewale bën njërin ziliqar. Nga se në qëfës Allah diku ti ka dhenë begati. Dhe nuk ta ka dhenë ty këtë begati. Dhe ti a ja kesh zili e ti për këtë begati është. Mendimi i kesh për Allah u Gjellewale nga se... Allah është ajë që ka dhenë ati këtë begati dhe ajë Allah është ajë që të ka privuti nga këtë begati në bashkë të urcis dhe drejcis dhe Allah nuk i bën pa dresia s'kujtë. Për ndaj të qofë se ne që ku e nëruar për shambull e kemi zili ndikujtë Allah nëruajtë. Kjo zili nga është kaktuar. Ka një begati që e ka dikush? Ka një, një dhunti që Allah e ka dhe ndikujtë? Ata dikim mend ditë mi me për Allahu xhelalu ala. Allahu e din pse e ka don këtë. Allahu e din mosmiri pse këtë njeri e ka begatuar me kët begatim. Dhe Allahu është ai që e din mosmiri pse un nuk e ka me begatim. Allahu e din mosmiri. Të knejëçet dhe për tutmë me caktimin Allahu xhelalu ala. Do sa që ka është ziliçar, ai ka mendim të kaj për Allahu xhelalu ala. Ata më din mi kaj për Allahu xhelalu ala banin frikacak. ë uh,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 Nëse mendimi i keq për Allahu xhalleu ala na bën që të jemi frikacak, na bën që të jemi koprac, na bën që të jemi ziliçor, na bën që fatkeqësisht na përfin urrejtja dhe smira fjesë të tjetër të, të shpëtuar. Dhe shumë koqë fletet këtu. Por do të shoqambojë përmanda si komundsi njeriu të përflie mendimin të keq për Allahu xhalleu ala, duhet të lanqojm këtu. Dhe fatkeqësisht kuflet me njerëz e shenjë gafëlorë tëysa ata nuk e thon kët par përthua e se është fsheur diko në brendin e tyne mendimi joj mirë për langë gëllë uala. Nuk kam mendit mirë uala në të bare këtale. Asë në fornizim, asë në përkrahi, asë në dihim, asë në përgjini lutjeve, asë, asë, asë në shumë gjera. E që kemë nëvej të përmirësojmë këto, ka se si mendimi i keqë për langë gëllë uala, pas taj si dhe punë të këqia. Njëri u një që përshamu të bëndë të mira, dhe Tho, ska, s'ka do bi, kur s'ta din, kur s'të falënërën? Po boj edhe në citë tjertë, dhe fillonë më bëkeqë. Nëse besimtari, ka mëndin të mirë për allongën lehoala. Nga sa i mëndon, dhe është i bindur, se gjdo vepër të mirë që e ka bërë, edhe në qofë se asë kusht nuk e ka parë, edhe në qofë se asë kusht nuk e ka falënërëuar, edhe në qofë se asë kusht nuk e, kush e përmendë, i mjafton që Allahu e din dhe Allahu ka mja përmendë E prekade, koma ndihmir për Allahun xhallahu ala, nga sa e din se Allahu xhallahu ala nuk ja hum mundën as kujt. Andaj mendimi i mirë për Allahun e bën që besimtari të vepron mirë. Por sa nuk kesh mendim i mirë për Allahun që mos të bëj mirë e të shpresoj mirë. Kjo është mendim i keq për Zotin xhallahu. Do të thonë, për shembull, nuk bëjmë punë të mira, nuk fal namaz, nuk e përmendin Allahun azhugal, nuk largohen nga gjërat e ndaluara, thonë Allahu ka mënafal. Kështë mendimi kënqë për Zotin. E që është ka mundësi, ti s'pëponë asëgjë, asë nuk falësh, asë nuk nështë ta në gjerim ki problem, nuk largur në nga gjerim në luara, shumë obligime nuk i kryin, dhe me ndonë sa Allah dë bëndë barabartë nëjesë, në shë problem në gjenet, në shpëtim në nga gjerimit njejtë si kur saj që është munduar, a barazon këta? A i që i barazon, ka më mendim të kënqë për Allah në gjële në gjële ka mendin të mirë për Allah në gjëllewala, pa nuk bëm punë të mira. A është mendimi ti i mirë për Allah në vej për e mirë? Qëfar ka thë nësë në basri ju? Ka thënë, në të ajë që ka mendim të mirë për Allah në, do mëzda dhe të bëm punë të mira. Gëse, mendimi mirë për Allah në, sa Allah nuk ma hëb mundin, sa Allah në gjëllewala më shpërblen, sa Allah në paguam për punë të mira, këm, këm mendimi mirë, e më të i v Ja po, fuan mendi mirë për Allahu Xhelalu Velalu, nuk bën punë mira. Allahu nuk ka kërkuar ndligërimet. Madje bën shkelje, bën gjëra të ndaluara, thotë e kam zemrën e pastër. Allahu është falsi i madh. Ka Allahu këmë denu ball, sum drean Allahu mu. Këtë fjalë vjen nga njëri që nuk ka mend të mirë për Allahu Xhelalu Velalu. E pse të thuash se Allahu është falës, është është më mëshirues, kjo është mendim i mirë, por atëher kur përcillet me vepra të mira. Por kur nuk i shoqëruar me vepra të mira, Patë patyshim se patyshim se është mendimi keq për Allahun Xhelaluhala, mendon se pa u munduar, pa u angazhuar, pa u përpjekur, pa i kryer obligimet s'Allahut sa shpërblen. E dëbarazon ty ose atë me dikën që është munduar, është përpjekur, A është këtë drejtësi? Nuk ka drejtësi, ander ky mendimi keq për Allahun Xhelaluhala. Prandaj mendimi vala, i keq për Zotin Xhelaluhala, njerëz i shpi edhe punë të këqija. Do të sa mendimi i mirë për Allahun Xhelaluhala e shpi e njeriu në punë të mira. E loj e dujtë që i ku nërruar që, po ka lojtë e ka i shkurë të i mershtë, mendimi i keqë për njerëzit, para gjukimet, njerëzit para gjukujnë sotë përgjirat ndryshme. Për shambull, e para gjukujnë gjende ekonomike e një kujtë. Kushe një kujtë ka i ka mërë të pare? Njërë bërë ka ka fituar me ndjërëz, se kënjë në obligim të i raportojnë gjithdo kujtë kujtë ka mërë pare të veta. A po, Nuk kemi i rëthana që na bëjnë të dyshujmë, ama dyshujmë të bazuar, jo dyshujmë të pabazuar. Atërë, dohet kemi i mëndim të mirë për muslimanin, për laon tonë, për modërën tonë. Ja, besaj që i kaponu halal, besaj që është mundu, së së kemi argument. Me më njërë të shkojmë, mëndojmë se kush e di kush i një manë këti, kush e di kush rënë mështi, kush e di kush, edhe, kush e di kush, me një qinë mi para gjukime. Pas të i përshambull dikush nga flat, thime, a e se ka paske për këtë kunë, e di për shka ka paske. Pëse po e para gjikon? Pëse po me nënë kjaqë për ta? Ose përshambull dikush e ka, i, i, i, i, i ka ndihmu dikujt, edhe veze t'i gëzojmë, i kësojmë, i hamdullashu që që ka dikush që themi, i për një manë, thime, i ka një mu, se e di o um, mëse i ka një mu? E që ka dinti pëse i ka një mu? Pëse me para gjikon? Në lojë që lewala thotë, ja e juhe le dhine amenu, gjithë të një bu këthire minë e dhanni, inë në bëda dhanni, i thëmë ojo që keni besuar, lërgoni nga shumë mendimit këqia, lërgoni nga shumë paradjukime, nga se shpeshtë e këtë paradjukime ju shpijen ju e ku, ju shpijen ju e në mëkatë. Për ndaj mëkatët e shumë ta i silë paradjukime. E që farë mëkatë e silë? Përshemullë, silë ato që Allah ka për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 ka mëndim të keqë për diken se për shambull, si kërës e cika për qështë një fitimit. Ta është fillon mu në interesu, e pika pimerë këj, ajtë këshyri, të veti këta, më shpëndim të diqka, fillon që të ndjek një përzur së të spionimit për vlone vetë, që të vërtetën atë mëndim se është i sakt. Andaj, mëndim i keqë të bënd spion, mëndim i keqë të bënd që t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 A koma ketch çentral çeri për shkakun njerëzit ti bëjnë politik lajka, sy fascinë etj. Çetruen nga njerëzit së më jerë shkoma diku tjetër. Mos ti komot. E më ke që është kurrëhapo në familje, kur po mes bashkërdhve, mes miqshve. Për mëndo kur duhet për shembull burri 100.000 arsyetime më thon gruas që mos më shkumën ne kës për këtë. Ose gruaja duhet 100.000 arsyetime po në dashë thashë shkova bëra, se mos më e thoni shkoma ne kës. Me, me ngarkesa. Do të shkruhet me ngarkesa. Tetuimitën lëshum me mend me me të mirë. Do të shkarmes dikush domënë, më na bë kaç. Pa fokte, kur ke mi fokte të bazuar, aty në çka tjetër, fokte në çka tjetër. Po po flas pa fokte, pa dyshim bazuar. E diunë pse ma bën këtë, këtë? E diunë pse e bën këtë? E di, sa për opo dyshimi dhe parajykimin në mes e bashërtutë, nuk ka yet bashërtore më. Të dishon gruaja për shembull, pa fokte se burri së e shvënuar, ku shë ditë është kuashtë. O pëse për të shko me një keqë më njëra? Pëse për të shko me një keqë më njëra? Ose burri, apo të dyshonë, në gjdoj lëvizit dhe gru asë ati, atër kjo për ati jetë e fështirë, sko, s'ka mo jetë bashkëturat, në qofë se futen uh, para gjykimet. Në para gjykimet, dhe mendimi i kaj po njëherë do psujnë marrëdhënet mes njerëzve, do psujnë mirëbesimin, do psujnë do psujnë lidhjet mes njerëzve, do psujnë. Dhe kurto do psuan, pastaj njerëzit i marrin do lidhje sa për sy e faqe, vetëm sa për sa për ta ikë çafën di ken. Atëherë të skuqera aty, skuq mi çasi, nuk qorra për të mira. Kjo padyshim është një rrezik për për shoqrinë. Gjithashtu të prej a uh, po sovjetë rëndat mendimit keq për njerëtin sikurse parhapen pastaj smundje të tjera qase mendimi i keq sikurse përmenda mendimi i keq për Allahun çfarë smundje sjell sjell frikën sjell kopracinë e ato që i përmenda a jëdhë të mendimi i keq për njerësin apo sjell mëkat të tjera të të mëdha sikurse i përmenda disa pretyne po sjell për uh, gojimin shpifjen burtën e fjalëve urrëtit mes njerëzve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 Si pasu e këti mëndimi të keqë për te, ta, ta shprej këtë në lef në bi këtë njëri. Përëndaj, një duhet të jetojmë në esens gjëkshapur, të jetojmë e mëndimë mirë për një tjetërin, të jetojmë raporte të relaksuara, jo të ngarkuara, të jetojmë në, në, në, në raporte të qarta, të kuluara, për në ngarkesat të paragjukimeve. Dhe gjithashtot, për fund, aje që duhet të themë, të kë mëndimi i keqë d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 Pse të jetë e kulturuar. Pëse të paraqykujmë? Nuk është shamija shenjë që në basë të saj mund të identifikojmë inteligencë në kulturën e dikujtë? Përëndaj, kështë paraqykim? Paraqykujmë një që ka mjekër. Paraqykujmë dikush se si vesh pantolat e ti, si duket e në pantolat, si ullet, si falet, si ecë. Paraqykimë me aspektet tjashme që apsolutesh nuk gudzojnë të jenë. Nuk gudzojnë të jenë basë Mësin ndërtoi mendimin për dikën. Mendimin për dikën ndërton në bazë të veprat të tij. A është i dhonshëm apo i arrogant? A kje argumenta, kje po? Por ta paradukojm arrogancën dikujt, ta paradukojm rrezikmërinë dikujt në bazë të pamës, kjo është shumë rrezikshme. Kjo është shumë rrezikshme nga sipasojat këshia në në shoçri. Si kur send do përshëmë ngjarë. Prindë, për shkak të sipasojë fryrjes që shkaktohet nga jashtë Për sa më pas mendimin të keq për vajzën aty. Dhe si pasojë mendimin të keq e keqërton vajzën. Duke mos e lejuar të mbulohat, duke mos lejuar që të falet, duke mos lejuar të shkëshërohet me motrat muslimane, jo është për djalin e tij. Mendimi i keq për djalin e bën që ta keqërton. Mos e lejon më fal, nuk e lën më shku në pollegjrat të xhellarëve, nuk e lën që të ketë libra fetar, nuk e lën që të jetë do të thotë ë uh, praktikuesi fesë. Për Francëja jo pse baba u ran fin, do të thaj vetë ajir ndoshta i vet, vetaj e ndihmet e musliman. Po si pasojë e parajdikimeve se çka u bë di ulëmtar. Që këtu parajdikime i kafry di kush, i ka sill di kush në, në mendjen e zemrës tij. Prandaj mos ta parajdikojmë. Se di kush ka filluar më fal. Wallahi vetë çka ka është bërë më mirë. Nëse ndonjë fermer e ka vendosur shamin, wallahi vetë çka ka është më mirë, më e, mir, e sjellshme, më e kulturuar, më e ndershme gjë se mora. A zëtet e keqes kanë dhut, vetëm diçë e mirë ka pas mundsi më, si më ndut. Prandaj mos ta parajdikojmë të në teatër, në bazë të pomjes, në bazë të prijardhjes, mos ta parajdikojmë në bazë të gjuhës, në bazë të ngjyrës, apo mos të kemi mendim të keq për njerëzit pa bazë, pa fakte, pa argumente. Që çdo këto sillen pasujta të rënda, çka ju ton shikojnë ruar. Prandaj besimtari duhet të ketë mendim të mirë për logon.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 pajta ma atë që Allah të ka ndarë, duke di sa e është me mire për ty. Dhe mundoh me ndjek rrugët e, e duhra të lejuara për të përmësu gjenjen. Por jo, me rrugët të ndaluara duke me nduar se në këtë mënyrë mundërsh me ndryshu gjenjen të ndë, nga se dhe për ndryshove, të ka Allah gjë lehu ala mbetësh bëkatarë. Ndaj me ndimë të mirë për Allah gjë lehuara. Allah ko me ndihmu finë e ti. Allah ko me ndihmu gj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 pastë ka bërkët punë mirë. Elhamdullillah që ka bërkët. Elhamdullillah që ka burat, ekstëmerat, tigzoi punë mirë. Dërsa, një të qëllimet, synimet, t'jalojm Allah xhe lavala. Ai dëngjuar konza me të njerëzve, ene enu kedim. Prandaj mos të miremi me Thime, edhim, një të njerëzën zemrën e ty në thimi, e di një fashëllim i kokë. Kënd ku flas mirë, di çik për këçë ka këto merat, ndër ka sot. Që dikush na përshëndet, që dikush na respekton, që dikush ka e rëspen këdajnjeve, atërë të kemi në të mirë, nuk e menduar se këtë e ka nga kultura dhe këtë e ka nga sinceritetit, e ju të kontestujmë njëtet, e të kontestujmë qëlimet e tjera, nga se ato thasht që janë në brendit e zemreve, askush pos Allah nuk e din. Por edhe për fundua të them se, të ruemi dhe ne që mos të bëjmë vejë për atës let, mund të provokojmë mendimin e keqë të kënjerëzit. Pra ndaj, si kur që i dërguar i sallallahu aley Jesta Ana uh, Itikof dhe erdhën gruaja Tisafia. Erdhën në xhami për ta vizituar dhe për të cilësuar uchim. E dërguari i thosëm doli me përcil gruan e tij dhe ishte natë dhe kalon dy njerëz. E po dërguarin të vetmuar me një grua. Ata nuk e dinin se është gruaja ti. e tij. Dhe pas sa e po dërguarin filluan të shprehtojn hapat, Qe, mos në që mos ndihet kja që dërguari i thonë se kta e po dhe i dërguari i thosëm tha alaris likuma, tha ngadal ngadal mos ungutni inna Safia, është Safia gruaja ime.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 mund të kat zonë van zamrat tona, apo mendjet tona, apo ngjut tona, nëse llogjë luara që këto njollat mendimit keq përdon të largojnë prej neve. Në gjithashtu të mendimin e keq për tërët Allahu na e largon, ne të kemi mendim të mirë për tërët lart para gjykimeve dhe lart mendimeve të këshia. Shëkojëruar kë ishte ajo që pa të mundi ta thë ta themi mbra na koha së limituar pse paktë kemi kaluar, po shpresoj të na bëni halal, ngasë kimon nga koha juaj që është për inkodrimin e juaj, por Ne këtu e bëjmë një shkëpujtja si kur që e këndë njërë, dhe pasta i rikëthejmë i përsërin e pjesën e dytë me inkuadrimi dhe të elfante i uaja, ndaj në ndëshin e Zotë i Gjellalojshë për leftë. Mështë bëllar Rahman e Rahim, shikonë në ruar, u rikëthejmë përsërin e pjesën e dytë të emisionit tonë, Uh, që ka thot feja dhe tash në këtë pjesë uh, mund të fillim me inkuadrimin e telefonatëve nga në juaj në numrin që tashmin duke parë në pjesë në përshme të ekranë të juaj. Dhe menjere nga regjia në bëjnë me dje se kemi telefonate e inkuadrojmë, urnë në ne? Salamu alaikum, bo. Aleikum, salamu alaqëm të Allah. Ka mundësin në këshirë, fatë që ujtë shka. Urnë, ola? E konë një tafën, i ko 7 vjetë, a i folet mëti, Pe, pe volet, për e që mëjë menë folet, për jatsin nuk e folë kur. Sëserë, sëserë të ka ditë no, në me folë jatsin, kër gjenë, a kushkëja, e gjeni harësikë e jepë më më kamë, më jëkshtë, nuk e folë. Qëka që më nësë e dhe një pytje. Arna? Ka drejt në mëjë tërë muslimonën me bon një ultrazontë bërë, të një doktarë, mëshkë. Pa. Allo, që shë problemë. Salamu alaikum. Amen Së për e përket për për një plak 7 dhe veqaj që nuk e falë kërë i jatsin, kërë i bje se vakët të tira i falë, a i me siguri ka mundë si që ka ndë si një keqkuptim për i jatsin, ka mundë si që nuk është informuar sa duhet, ka ndë një arsyje, tash, nuk për e ditë cëla është arsyje ti. E jo tja është që ti të atrasës thë, vazhdimisht, më së ndalë, nëse sënë të tha të jam i smutë,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 tabendesh që ta falë kët kohët namaz që ai po e praktikis. Ne nuk kemi mënyra domthonjë që do t'i impononin aty larg asaj apo tash nuk ti, po dimë arsyet e tij, por ajo që mund të them këtë rast është që të vazhdosh me angazhimin tënd në mënyra të ndryshme. Duke ftuar, duke i lehtësuar, duke ofruar mundësi se si ko mundi dhe kurres mundu të korrespondë me falë. E kështu më radh, do të na zoti më ndihmuar edhe të dëgjojnë. Nuk janë shuar se nuk është mirë mundin 90% që pa e bërë bon me e prish për 10%. Edhe këtë me falë që të kalau të shkruhe se e që i falë 5 vakët e kështë marat. Ese për këtë ultrazërit, në mojnë me bërë një motërë nështimane, në esencë, gruja ka të nëluar të zbulan në një piesë të trupit të saj para burit të huaj. është nëluar. Për shfarë dhe le arsuje. Në esencë, kjo është nëluar. Në në qofë se gruja ka nevo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 Por pas një procedurë të ndjekur jo bash ashtu me thjeshti. Por duhet që të kërkon farmer, duhet që të ket ka në kasot e la farmer ndrim kanë necer, ani bujna necer, sprishput. Por ganjera nuk prat necer. Në situatë rënd ka nevojë që detektuohet, për shembull, kanë një komplikim të zorë mbra në kanë një komplikim ku e dihen çfarë pjesa të tubit soi kanë mënyrë të, ka të detektuohet nuk ka, atëherë themi se në kët rast për ta ruetur shëndetin dhe për të evituar një dëm atmat mat lejohet kët rast si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 shikimin ku do të më përqendruj. Së më konfuti ku më përqendruj, por kur e ndaq polën se, unë e di mësoj. Po. Ëh, tutaj ëh për grupin shtatë zonë, e cila është në muin e tet, aty do të mufal ulën, sepse ka vështeci. Po. Dhe trefa emrin për Çik Irsa, a po më avdon Irsa, Irsa. Irsa? Irsa, irësa, irësa, a. Po, po. Po, e qardëm, e qardëm. Allah shumë lejtë. Allah shumë lejtë, salamu lejtë. Amejt, jo aleykum, salamu arto Allah. Njeri jo, kur është duke u falë, do të të, kur është në këmë, shikonë në vendin e sejgjës. Nësë kur është në rruku, djetarët disa kanë thënë, vazhdojnë të shikonë, atje ku ka shikuar, ku ka qirë në këmë.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 vandet ku e ka këmbët yoter jo gvani i sejdave do të në thon sejdë nuk ka kushtrikon nga se sytë katëtuara ka, ka toka dash në sejdë nuk ka zgjidhe katë shikant me për anë të sejdë mos tim bil sytë kësaj gjatë namazit nuk është mbilë në sytë, e lejuar të mbyllen sytë përse më një arsye shumë të madhe së përkët pyetjes së së dytë gruaja në muajin e tetë do të thotë që të font ulur po nuk ka mësi më armunitet mu më në tret mu në më më shtat mënyrë që elejotë, më të jetë e lodur s'ka mundi të rënë këmbë atër nuk prishpun të fol dhe ulur. Nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë salli qa'iman fa in lam tastati fi qa'idan. Muhamedi them qand fallo ne kamb en chose nuk kem mundsi atë të fallo ulur. Nëse përket amit irsa nuk jam duke e kuptuar çfarë kuptimi ka ndaj dhe, dhe më pyesoj nuk e di edhe ku nuk di kuptimin, nuk di pastaj a bën as nuk bën. ë nga se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 Do është anë e vetë se, kër flasim për një smundi, a një qkat që li vitim për i venet, a ka këna i bal svetare, a jo? Po. Do është anë e vetë se, kër dut me që gjishte në të e jatë, të shardete? Po, po, po. Na të një mirë. Na no të një mirë. Se përket, kër përmen në një smune, me leviz nga veni, kërë beshëtëni. Një. Kërse njerëzit mendojnë se në që se leviz nga veni ruat për i kësë smundi. Jo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 Shumt tër janë malson, Allah më ka ngrit më tepër, atë Allahun të që falni për kët. Prandaj njeriu i çelë kështo sillet, do kështu, kështu bënda e garanton vetën e tij me lëndë të manduar se ruhet nga jasmuni dhe nga aspru. Po Luizë nga vendi prekja drunë të hekret të që ato janë besutni të ndaluara, nuk bën që besimtarit të bën veprime të tilla. Nëse për kët të shahudit do thotë eh diëtorët islam, sa për kët gjisdi ka dy mendime dhe sa mëndojnë se gjishti mbahat i ngritur, dhe rinë pejnë nga fillimjet të hijatu, dhe rinë në fund të lutjeve, për asemët e ndonë salam. Dhe sa, dhe sa djetarë mëndojnë, se gjishti ngritit në moment në shahadetit. Dhe dhe kërdu e shahadua, en la ilaha illallah, dhe dhe kërë moment në kërë ti e mahan, uh, se dikosh mëndëritan të dojt pas Allah, dhe jahë pankat Allah Gjellewala, në këtë rast njizet gjishti. Në të dy në qovë se, për shambull, jenë nga ta që nuk televizin në gjatë tërë kohës, për vetëm kohës aktume, atë ngritë të gjishtin tek vendi i shahedetit. Po, tjetërë telefonatë, inkuadrojmë. Alo. Ornane. Sëra Marikun. Khojtë, kësha një këtje lidhe me namazën në fund kur qapin selam, do ashtëta në ditë ma konkretisht këtje i themi selam. Kështu ma shkurtë shqipë. Edhe këtje a ditë ishte... Uh, E hume, pomenit, është po humbi të pamunit gradualisht gjatë edimit gjatë kompjuterit aqodi ska surën Kur'an që do të më lezoj për rrugën e shive. Po. Assalamu alaikum, malloj rrugën. Subhanallahu. Sobërkat e selam i pas namazit nuk kanë dini argument që flet se kujt i japim selamni. Selami është një lloj dale nga namazi. Kështu e ka thjuatur pejgamberi s.a.s.p. Përfundim i namazit.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 dorso ose për këtë dobësimit të syve si pasojë e leximit të kompjuter apo ndonjë shkaku tjetër, a kondenë duan nuk ka lutje të posaçme me rrugë syt. Apo, mirëpo, në katras, mirëpo ka lutje të përgjithshme. ë për syje, për vesh, për të truën, sikurse i dërguari sallallahu alaihi wasallam, ë në menja zemrëmi e ka kado një lutja që të ashtë përfshir lutja dreituar Allah xhallahu ala që zotë të na pshëndat atë sy. Allah ma afi ni fi sam'i llah ma afini fi o zot, me jep dhe në fisori ozot më japshëndat dhe, dhe mirçinë në vështëmi dhe më japshëndat dhe mirçinë në sy të mi ana i dërguari sallallahu alaihi wasallam është lutur për sy të ti prandaj këtu është lutje që i ka bën në, në mbrojmë janë të përgjithshme po asha ka të bëjë me dopsimin e shikuar apo ka të bëjë që allah të ruan sy të që mos të shikosh në atë që të mërzit mos të shikosh në atë që sill mëkat këto janë të përgjithshme o zot më japshëndat dhe më jap siguri dhe mirçenia në sytë e mi pavarësisht a ka të bëjë me ruajtjen e adoptimit të sikuar të apo me gjëra të tjera që un i përmenda. Pra nuk ka diçtë të caktuar për adoptimin e sikimit vetëm por ka lutje e përgjithshme që Allahu t'i ruan sytë. E lutja që Allahu t'i ruan sytë përfshihet këtu edhe ruajtja e sikimit, por e ruajtja e syrit nga e, do të thotë që mos s'a diçtë të mërzitme, po djalën situata të fshira ose babën se dikën që dashnë tu, andaj njeriu po do të lutë Allahu xhelal ual, që Allahu të ruan nga pamjet trishtuese, nga pamjet e frikshme, nga pamjet që sillin mrzinë. Dhe gjithashtu Allahu të ruan syrin që mos të bjen haram, mos të qenë haram, mos të qenë tek ku nuk duhet, mos të qenë me të njerëzve. Për këtë ato lutet besimtarit kur thotë o Zot, më ruaj syrin, syrin tim. E inkuadrojm telëvatën tjetër. E inkuadrojm te drejtë. Selam alejkum. Alejkum selam ve rahmetullah fal Italia, Dalia, Dalia zën televizunit, nën në në dëgjën nga telefoni. Mhm. A bën diçka për Facebook më na thulva? Çka <të> për Facebook më fol? Për çdo çëre klaambon shum, çishtim fotë. Po, po, po, po e qartë. Në rregull. Në rregull. Funde, selam aleikum. Aleikum selam tullah. A kimi fol di sa për ç'është në Facebookut dhe për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 dhe mund të përdoret për të kaç. Madje mundësia e porrim për të kaç është shumë më e madhe se mundësia e porrim për të mirë. Për këtë arsye duhet t'i më të kujdesum. Do të thonë për shembull, fatkeqësisht, ndodh që vajzat të reklamojnë e të, të postojnë foto të ndryshme që është haram ashtu medal, ka se është gjunajt, ose më dal ka sa publikimi gjinohet. Ose ndonjë në ndonjë mashkull për shembull, ë uh, dal nga njëra i përçafuar ndërsa me ndonjë vajzë ose çuat e gruaja e tij është mëkat di kushme të pa duke përqafuar, ma di gruan të ndër. Dhe pekamberi sësërëm so ka thënë, kullu ummeti muafa, illa l-mujahirun, të gjithë njerës e këti ummeti, Allah u i falë, pas ata që publikit i shfaqin mëkatet. Përndaj, në qëfë se një femër së është embulluar, kjo është mëkat, por, më më më por publikimi i këti mëkatë është mëkat në vete. Qështë njeri për shambull, pin e alkohol, kjo �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 Pa kurfar do bie, du ke shikuar çfar tha ky e çfar postoi ky, ai sa like ai ka marre, ky sa i kaksu marre. Pse ajhta këtu që? Pa kurfar do bie. Per di se vallahi për çdo shëtitje, për çdo explorem që ti e bën në Facebook, dhe ku faqe në faqe, dhe ku postimi, postimi, do ku borth nga façën te façja, apo do ku borth nga postimin postim. Gjithë ato këtu kimë dhon llogari para llogjëve ora. Pse ke hyr këtu? Pse ke prekët? Pse ke kalu ko kë, kë, këtu këat? Koa është Bëgatia më e shtrenjtë që kemi ta ruajmë, mos ta humbim. Haitimi të kujdesshëm. Gjithashtu timi të kujdesshëm nga komunikimi mes dy gjinive, që kanë dalur me komunikopanevojë. Bisedat shumëta, qeshjet, komentet panevojshme, besimtarët besim dhe besimtarët në grup e kësaj. Ta ruajmë dinën tonë, ta ruajmë fytyrën tonë, ta ruajmë besimin tonë. E mos ta njollosim me këto mjete që mundemi mi përdo për të përmirë. Por në qofë se të nëse e din veten ose ju, ne nuk mund ta porrim për mëngun, në sa aty gaboj. Atë largopi saj. Diku sart internet pa bunejë në ndonjë kanal. Lekraid Mamir. Diku sartin Facebook pa bunejë në ndonjë kanal. Mbyll na kret. Po ne çfarë katëcisht, do të them në emër të Azisë së Vllahonë, pengoni devs se ponga diçka, më bue 10 gjymnat e rrugës, nuk javlen, nuk javlen. Tekun e ki kumë ndaj ulë gjerota, ki kumë mormë më sima, hiç pa u fund në Facebook. Po nëse përdosi rrjet social për të komunikuar më drejt, më mirë fillt për të shkëmbë dobi me tjerët, atëre këto diçka tjetër. Allah unë arvojt. Kemi të rënuat të të një nënkuadrojmë? Selam aleykum. Aleykum, selam. A bu një për të që? Po, jemi duke të nëgjuar, o në? E kam një më dhjetë dhe i falu dhjiru akte një të tjera që fali. A kam a ram të ratë të fangë të tjera që fali? Po, po, të regoj të ashen shollë. Eh, uh, ne hamnat shifol du vakt edhe she ki 11 vjet, por te shpejti, uh, Allah den, do ta mas 1 vjet e mas 2 vjete, shpejti do të thit në moshën madhore. Dhe kur sa të futesh në moshën madhore në pobërtet, ti obliguhesh me i fal 5 vaktë. Obliguhesh me i fal 5 vaktë. Ne nuk është mirë që pejtani më mësu vetëm tani me 2 vaktë, ngasë ki vështirë pastaj më kalon 5. Prandaj pejgamberi sasuna ka mësuar që fëmijën duhet më edukoj me 5 vaktë që nga mora 7 vjeçare në më nga e se ka obligim, pa në më mësu, që të trejnuhet, mi falë 5 vaktet. Ma di kuri bënd 10 vjet, ka pa këdhe, me edituru edhe me eshti, mi falë 5 vaktet. E që kur t'i vijekua, që ka obligim, është i gacim, është i trejnuar, s'ka më problem i falë 5 vaktet. Përndaj, t'i kini 11 vjet, elhamle i i rritun, edhe i kupten gjirat, falë i 5 vaktet. S'po thom që i ki gjunaset, i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 apo prej tashmsoj me më fal e pastaj nuk e nuk ke problem. Nëse thua që kalosh në pesë vogta që ti je i gatshëm që në momentin kur bëhet obligativ për të namazit, nuk ke problem me fal e namazt me linë Allah të mbani. ë në kuadrim tretë vante të të radhës. Selam alejkum. Aleikum selam ورحمة الله. Jo, më shodi nga teja. Ordnav lan. Përkatë po, pritje. Te s'a med dit ndërimin ton personal edhe dietarëve për gjithësi për këtë azi me ata njerëz silve ju realizojn lutjet un jam fazvat namaz e valid e po më intereson me ditë më saktë ç'është mendimi drejtuar me për këtë mendim aty ne çë ju do në ju Allah ju realizon lutjet realizuan realizojnë po po qarta qarta qarta selamun aleykum selam Çdo njerëz që lutet Allahun që lehualla Allah nuk ja çon poshtë, nuk ja hum lutjet e tij. Por Allah është ai që përgjigj, sikur Allah është ai që përgjigjet se si do ti përgjigjet njerëzve të tjerë. Allah është ai që përgjigjet. Po ju zot Allah xhe lehualla i përgjigjet dikujt në lutjet e tij. Ky ju duhet sikur në xhennetin e tij. Nëse për shembull është fetar, i fal pas vaktat, e përmend Allahun azh xhel, munduhet të mulargu nga haramat, atëherë ta din se Kjo përgjigje lutjeve oçive vazhdimisht dhe i rrezon lutjet është një problem i Allahut i përshpejtuar në këtë bëut për këtë besimtar. Para se të jap shpëlimin e botës tjetër. Dhe ne gjithmonë duhet të matim përshëmbull, na vjen ndonjë mirë prej Allahut azhajal, na vjen ndonjë begatje e caktuar, ku me ditën e a mirë kjo, a mirë çu rëgendën tënde. Nëse fallesh, nëse ë uh, i krye obligimet, rruhesh nga haramat, kjo është shpëlimi prej Allahut xhelal. Po nëse njëri Allahu na ruajt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 ka një që e ka dhe në limosht, i ka njëmu tjere. Mirë, po, se ka bo këtë përri të latë, zogjel? Po, me gjithë ka bo mirë. Në andirë bënë më kate, nuk ikë në obligimet. Allah në gjëllë i qënë të mira në këtë botë, jo pësë është i mirë, po për të ja kompenzuar ato të mira, nga se Allah nuk dënë me e shpëllu në heret këtë din, nga se nuk e meritan. A në i qëtë mira në këtë botë, për të ja konform kërkeshti, ke, kebo për dunja, e mërë në dunja. Kus e bëmë për hajët, e gjohënë ahirat. Për ndaj për ditë, se rrazimi i lutjeve, begat e nërëme që i vini njëriut, se a jem begati, që ka kjo punë që Allah për po më përgjit, që e kërë gjendë në të ndërë. Qërë gjendë në të ndërë. Se kërë të këllon imam Shafiur, rahimullah. Këllon që fështë e shenë njërë duke flutëru n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 ë një të mirë sa është e mirë për ne. Dhe ajo shpëlim nga Allahu Xhelaluha është vepra jone. Kushimi, në kushimin, në bazë të kësaj pastaj mund të shorojmë edhe ky veprim se a është do të thotë i mirë për ne apo Allahu mund, tjetë, mund tjetë në një ona, Allah të jetë mund të jetë ndonë dënim nga ana e Allahut asojt. Prandaj në sens realizimi i lutjes është mirë, është shënjë e mirë, por për të zgjatur kësaj të mirë edhe më fuqishmë të mirën dhe për të siguruar edhe më tepër të bashëmirë Shikoj gjëndjen tande. Nëse je i mirë me Allah xhël levhura, kjo është porlimi Allah xhël levhura që Allah te barekute tala i përdit dëvëtuja. Andaj ka pas nga njerëz devotshëm më herët, që Allah xhël levhura as në lutet nuk u ka kthyer. Të gjitha i u është përgjigjur. Të kanë ndërm për ta an këtu botë. Dhe shpërlimi i përshpejtuar në këtë botë para se tuaj hap Allah shpërlimin e ahiretit. Kimë telefon të tremb kuadroym? Orna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 Po, po, po, po. A e e i qartë? Po, po e i qartë, e qartë, e qartë. Në regull, selamat e kërë. Në rejkum, selamat e kërë. Unë e përmandë dhe në pjesën e parë se nuk duhet me dyshu në njerës. Nuk duhet me para gjikuar njerës pa argumente. Apo? Po në qëse ki argument largua shpini njerëi, por duhsh me gjithë dikën tjetër në besushëm. Nuk janë ketë njerës të këqij, nuk janë kretë njerës mështrusë, nuk janë ketë Nuk janë pa me miri, mund ka një spandazh, do më çlodi kush e mirin dashum gjithmonë ka ndonjëherë të till. Gjithmonë shoqëria ndahet në dy. Ndodh ket më shumë të këçi e më pak të mirë. Po ndodh ket më shumë mirë e më pak të këçi. Duhet më pas më më shumë këçi e më pak asë. Por gjithmonë ka të mirë e ka të këçi. Nuk ka shoqi ku kreden të këçi. Kur kush zy. Tha nuk ka shoqi që këtien të mirë. Apo ku askush as i kaq. Gjithmonë besimtari duhet të i kujdesim ku drejtim. Prandaj nëse për shembull Ti dur fillimisht, më me shikoj, çka e ka shkaktu kët dyshimtar? Pse po dyshon ti? Vallam po dyshën tose, e kompostni për vojë më filluan me, me festikun. Ah, do të thon, për vojën e kaluar, po të bën ti me dyshim të thirtë. Duhet të di të se njerëzit mbrenda një familje dallojnë. Për shembull, ti në familjen tënde. Nuk i njeh më babam ton. Ati ja kona diçka, ty takona diçka tjetër. Apo ti të shikua diçka, ati shikoi diçka tjetër. I dallani, një familje jeni. E çu nuk dallojnë ata njerëzit që nuk kanë asgjë më së vete.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 Më shikuan ata qend, për shembull, të thirrur për atë. Për, për shembull, dikurat, vallëm po dyshojmë, gspdin Karmit për fe, më thon. Pse? Po vete kët haxhivet, kët mezyndvetë për. Jo, ata, ti ti dyshimin, pse të ka dyshim? Pse gjithmonë ke pyet një person adekuat. Pyet një person adekuat, shkolluar, largoj dyshime. Prandaj ndoshta dyshimi ndonë ka shkaktuar konsultimi apo puna e tyre me njerëz jo adekuat. Kështu si pasojë kësaj të shkaktohet dyshimi, largoj një njerëz jo adekuat. Pëtinjesa dur dhe do të gjerë zgjidhje. Por çdo gjë konsidon një ratë adekuat. Përshëndetikur, e kuvoj po valla i mjekut të mjeku. Sa më shku të mjeku. E pse, kjo, pse të që pse duhet të tek mjekët kanë mundësi të shëru, kanë mundësi të ofrojë lash, pse? Po vallai për mend pastaj një plak, një plak, një koishin, një kuj diçfar, ngata ngata ngata, o lut dikush. Po ti normal që lutesh ngasë kurse ke ngua ato që do të mangu. Prandaj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 Mos them ballën tonë se ti duhej të anë të të bësh në avjell. A dogët kë rron? Po shumë rron. Mos u fut valla, në shtopin tim është ndoshur se ti mundesh me, me shikoj në gratë shtëpisë tonë, na udhëbilla. A është rron kë? Është rron shumë. Antaj, shikon se është rron timi duhur të tjerë. Përandaj edhe kjo të bon bëjë çe, pastaj ka dalë, më me mendu pak në vetën vende se kjo është çën kampune e keqe, kështu se kampune e mirë. Përandaj duhet të them se me këtu këshilla shkurtimisht Mëndaj që me lejnë Allah Gjellewat të largohet kjo përkët. Mëndaj i gjej njërë të besushum. Dhe gjithashtu të kur vjej e gjej të besushum, pas i besan njërë dhe komplet. Nasi i tërguari, sa le alësëm në kamësuar se, kur e dojmë dikend të dojmë me masë. Sikur se dhe kur të urejmë dikend të urejmë me masë. Pse, nëse kjo që e urejmë, ndodhë që njëzë në bëhet mikë. Pajtoj me të. Mënd dhe ka muzikap si çe të shoqëromi prap. Para dikon më edosh pa mos, më edosh pa rezire, më edosh në udhën dashuri e dashurisë, adhurimit ndaj dikujt. Pastaj kur bën të zgjen një të thehet, normal. Njëri duhet, po mëna kufi të caktuar, mëna masa të caktuara. Normal. Vetë Allahu është ai që nuk na zgjen kur. Vetë Allahu është ai që gjithmonë apo mirë, të tjerët çdo kush ka mundsi me të lëndu. S'po them që të lëndon me qëllim, po komadit tenton pa qëllim. Prandaj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 s'pot them besojë komplet, por adhyrë më dyshë komplet. Meni mesatorë, qase kjo është jeta që e, duhet ta jetojmë dhe ka sy të ka probleme, ka të rrezhë, po edhe ka aspekte sajtë mira. A ndaj ka njëri sht mirë, ka njëri sinqert, ka njëri të devotshëm, ka njëri korrekt, sinqert, por ka edhe mashtrues, e gënjeshtar, e të lloj. Prandaj jeta është meksik koloriti. Kuptoje normal dhe do të jetosh normal me lejen e Allahut të mëshuar. Kemi një telefonat tjetër e një këndrojmë. Selamu alaikum. Aleikum, aleikum selamu. Kam një tytje. Por, në një? Jam në në tref njëve, kam dytë jenë dhe, dhe, dhe, dhe një qitë. Po? Gjolli i mazë 24-ësjeqar i folë 5 vaktet. Po? Një jam një e nënkurën e krejtë. Mirë po, në vitin e tretë të fakultetit, vitin e tretë e ka ndërprej, së përshkan shkullë, beshna mazë në stëpë, 5 namazet i folk dhe gjambi gjithë njërë ka më kanë tu edhe mu më folë që së këndit edhjallin e 2-2 dhe vjetë e kam su njërë për tash kam një problem që e kalan që të dhe të shkullë dhe një vetë që ka pos me burë ka njerë këmë si konflikt që të shirë jetë e kalan që të i kështon që që të që të që allahin dhe të më folë e falë i gjithë dhe isha me do këtë që të shkullë Unë po. e di që është drejtë rrugës të allahit mir, e mirë, e gjithat mirët, mirë për të të të mbrenjë, pasë më rëku më bëm pak si nërvëz, samë, se vetëm dhe dhe të ke laun, ka një heri tanë, sa të ja, sa të të një më kapë pejtë furtë, allahit pe e të të të nga udhë, se laun e këti dhe dhe dhe dhe e që të deshë të marjatë një shpjegim, allahit e shpjegim, po, allahit po, e shpjegim, allahit e shpjegim, allahit e shpjeg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 apo dhe kët Dembeli të mos kuarës në shkoll do më arsyetu jo, me mbështetjen e Angel Lewala jo këtu stilën mes vetë ja absolutisht absolutisht kokë ka kat be meta Allahu ti qel ut kur ti mersebep atë duhet më shkon në shkoll prandaj ai nuk duhet më marr vendime nga ana e vetë zvet sikur se ai ka më errët do të më vet një herë që ndihshën për kët punë më shkop më vet një hoq hoq unë fala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 I ka thon Ja ju al-Muddaththir, kum fa'andhir. O ti mbuluar, se i dërguar i sosën me kan kop ethet nga frika, nga nga nga frika e e e e Xhibrilit, që s'ka diç ka popo vakia. Dhe ka shkuar në shtëpi u mbulu pe etheve. Allahu xhalleu ala prapë ka shpall. O ti mbuluar, ngreto, skuam net rotmu, sku djummu, sku denbelimon, ngreto, çau, po na angažo, thryni elfen Allah ta xhall. Ka se kjo ka qen misioni ti. Edhe ti ngretu qo puna, mri mri se bep angazov. E kur munduhemi të munduemi, përpjekemi, pastaj them o zot, kjo është mundë të po ta mucion me e bër pjesën tjetër. O zot, ti mdimo. Andaj Allahu jelleu ala indihmon rubet kurubin dimon vetë vet. Andaj shkolloshje se bep, shkolloshje shkak i rëncysh që dua të takimi parasysh dhe ta ndermarrim këtë shkak për një të ardhmë më të mirë. Mëna hija djali gabim me ka shumë në çështën si e emrit se e kanë në shkollën. Po nuk bësei kurrë se emri se e kanë në shkollën. Nuk duhet që për shembull në emërse musëm shkollën, shkolla, po ajo kusha ka parën në shkollës, rrin gja mi, çan Allahu se vop, çan Allah, ja kës bankët, kjo është gabim. Andaj unë mendoj nuk e di ai djali a është dukenë ndëgjuar apo jo, apo na dëgjon, ndoshta ma vund i kurrë, e rancës më është duhet që duhet më tregu se vendimit që keni marrë gabim, se ai shkakton, shkakton probleme. Që ai ai sa mirë kanë një ku të ju për të mirë për fej. Ta është për danë me vepër të tinët jo fetare me shkaktu një fërë iritimi për fejnë të ju. A vetë punën e vetë është të e prishë. Pa ne duhe që mi të regu edhe burit tëndë se namazi, s'ko lidi me këtë që ka marë. Djali kone për lem të tëtër. Djali kone i shkakt të të për shkon shkollë. S'ko lidi ka me fej. Ka se shukaj fakultetit. Janë të st Me djemëvojë që falën janë namazli, janë xhamis, por dhe vazhdojnë me po kry fakultete. Madje në shumë fakultete, ndoshta për për për nzënsve, më të mirë janë ata që falën. Alhamdulillah, namazi nuk e ka penguar me kon as të zëlshëm, as të uh, as me kon të suksesshëm, si më as me kon punës, as kon. Po dhe namazës, namazet shtuin me kon më ambicioz, shtuin me kon më i zëlshëm, synojnë kon më i suksesshëm. Ata që namazin e ndërprend gamësimi. Ate që namazin dhe ndërpen nga angajime dhe nga puna, aje se ka këpëtu namazin që rduhet, ka se ketë asabt kanë punu, ketë asabt në angajhu, o meri, radiallahu ta'ala anhu, o meri, kush ka qenë o meri? Njeri ju përsham ma i afrët i pekamberi së o së rëmë o meri, për njerës e matë afrët Muhammedit sallallahu a të sëmë ka qenë o meri, dhe pekamberi sallallahu a të sëmë ka qenë njeri ju cili këtë e ka ndashtë, kush s'ka pasë Kur s'ka pas. Para në sot për shembull me kon pejgamberson në më Prishtinë edhe me pas dëgjërat ditë për ditë. Ai ai ai ai shum sku apo këshme në shtëpijat tona. Po këti shumë pas vetë më shku me e pa. Megjithatë Omeri radhiyallahu anhu, shikoj Omeri, nuk ka pas mundësi më shku ditë për ditë me ndëgju pejgamberën sot se kan s'ka pas mundësi më shku ditë për ditë tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Pse? Ka se ka pas punë treq ti. Por ai ka lënë msimin. Ja, ka pozidirja Dhe kjo për këtë mesatorja, dikush jepet shumë mas po tham kushtimisht namazit e lën punë tira. Edhe kush vetë vallai punjet me krye edhe namaz. Jo, ja, jo, ja. a ka mundsi me bashku? Ka mundsi me bashku? E çuish ka bashku mirë, o mirë ne ka posnik ku je ti, gata gata ka posht. I ka thënë ç'r burri dheot. Ni ovde unë po punaj. Apo ni ovde unë po punaj. Ça do ni ov çkat vitaj e do nepërgjist. Po ti kimë shku me ngup pejgamberin sallallahu alejhi vesalam e unë natën ty ta bi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 e inkuadrujmë uh, telefonatën e radhës. Niko, rogjë. Ur uh, nërë. Dua ta vëjnë një pyqe. Unë jem një motra muslimone dhe djeqare. I fali 5 vaktet. Vashkë uh, oh. uh, me nënenën time. E zë uh, doa di nuk është i uvizuat. Uh, Dua uh, të mështë i uvizuat. Dua të mështë një këshilë si ta uvizajatën si. Pa të samë. Po, po sam. mashallah. E... Po, Allahu Zot forson infinity dhe Allahut mundsojë që të rritesh në hajrën më mira. Ëh, uh, fakti që ai kide dert për babën që Zot valla kjo është hajri i madh. I lëmi baba që të ka ty edhe të tjerë dhe me vajza, vallahi që ai kanë dert uzime për me ty. Ngase ia duin më të mirën për me ty. Shiqë kët vajzë 2 vjeçare, në vend që ta kët prind ngozuar dhe prindit vajzë e kët dert uzimi të vajzës, vajza e ka dert uzim në babës. Subhanallahu ursi ya zot beqadit Allah ta azza. Ti vazhdo me eksullopon. Po më fjelt mira, thuaj o baba im, por çafoje për, për gdhella. Thuaj ti je musliman alhamdulillah. Më respon deje ti obligim u fal. Që nëse kom obligimën po fal nuk nënaça. Pse ti s'po falesh? Me mira nga njëra. Nga njëra më fjelt mira ngjëra. Ngjëra mos i fal fare ve çu fal për atina. Lutja Allah në madhruar që Allah gjet lala më uzu. Ti boni këtu se bepe, ti më ne këtu shkaçe që është e mundshme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 ndihmaja ti, silomir me te, gzëje babën të ndë, apo, nga njëre, ndoshta, kur të jam në një parë me blinë në një mbëllësit e qka ruje, bleja ati, thuj, që ty të ku mbële, apo, gzëje shpesh, përfëtëja zemrën, e pasaj thuj, e pse babem, që sa i miri je, sa, sa i kujdeshin për neve, po punëm për neve, po lodësh, apo, e po kemë qepë me konë me ty e dhe në këtë botë, në botë në të Pashë, ti na po falem, po mundojmë të kemi një mëkon të mirë me Zotin Xhella ualla, edhe ti duhet të më konjësh sot, andaj me këto fjalë të mira, me sillet të mira, me lutje, me lenda Allah të manduar besoj që do të përmirësohet gjendja me lend Allah të azhojë. Shi ku ndruar kjo është edhe pyetja e fundit për sonte, duke dia ka dikush në lind nuk prit e pritet enkuadrojën në fond ose jo, i japin fond me kaç. ë Nuk ka, atëra por është ndukur inkuadru di kush në shpejtësi, dëshoj që me këtë pyetje ti jap fond emisionin të santum. Nëse Allahu mënduar se Zoti xhalleu ala na përmirëson mendimin për Zotin. Të kemi mendim mirë për Allahu xhalleu ala. Ka sa Allah është i mirë, Allahu xhalleu ala vetë mirë na sill. Allahu nuk i bën keq as kujt. Ne ime ata që bëjmë keq me mëkatet tona. Ne ime ata që bëjmë keq me keqprimje negative. Andaj të kemë mendim mirë për Allahu xhalleu ala vazhdimisht. Të kemë mendim mirë për një tjetër. Bashkëortësia mes vetëve të kemë në mirë, ndërton e jetën në mendim të mirë për një tjetrin. Jo në parajdikime, ju miq e ju shokë dashamirë, e të afër, familjar ndërton e jetën në mendim të mirë për një tjetrin, që t ke t koptim, zilija, të ketë ditë kuptim, të kemi mirëbesim mes vetëve. Të arguos xhelia për gojimin e punjëta të këqia të dytë. Allahu na uzoft në përmirësim gjendën tonë. Shikohet rua deri takimin e ardhshëm. Zoti i madh ju ruaj. U kujdes për juve kudo që jeni. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.